Два. Що могла Тереска на прізвисько «Температура» розповісти про саму себе? Вона була жахливим співрозмовником. Поки видавиш із неї слово, всі нерви з'їси. Більшість народу, з яким вона спілкувалася, і досі переконана, що з них невимушено знущалися. Кожен дослідник біографії температури на перших же кроках відчував, як невідома сила стає на заваді і не дозволяє бачити образ Терески цілісно. У гру вступає непояснима тугість, яка затягує внутрішній зір рябим шерехтінням. Це дратує, коли дивишся на когось, але не можеш побачити його двома очима нараз. На цю дівчинку взагалі важко дивитися прямо. Важко у фізичному значенні. Очі не самохід зісковзують униз і вправо. А хто дивиться просто, у того ріже в очах і болить голова. Це не можна пояснити, але це правда. Підказка. Причина в особливому гатунку магії який опанувала Тереска. Свідченням її сили є відсутність зачіпок, уже помічена уявним біографом.